Romanul adolescentului Miop Pista 15 Cu adevărat, răfuiala va fi dureroasă. Va trebui să trec și starea aceasta. Disperarea mută, obosită, stăpână, va pieri într-o dimineață. Iar eu voi uita nopțile din vara cu arsități și tristezi. Și mă voi de schimbat cu suflet proaspăt și ochii îmi vor cuprinde soarele și îl vor închide ca într-un culcior. Dar șocotările cu adolescența mea le voi face. Și câtă amărăciune îmi va întuneca sufletul și câte răni se vor deschide. Îmi voi aminti nopțile pe care le încep în ceșmediu, se fericirele altora, privindu-mi ta și voi și trești lei. Și atâta din dorințele care mă înfrâng acum, aproape fără luptă. Și durerea pe care am încercat-o în amurgurile acestea, simțindu-mă singur, și toate rândurile dintr-un caiet pe sfârșit. Știu eu cine va birui. Și sfârșesc însemnările adolescenței. Când voi putea să-mi scriu romanul? Se sfârșesc caiete după caiete și fiecare poartă altă lună sau alt an. Unde sunt acum toate umbrele acestea? Unde sunt vrăirile și temerile și lacrămile mele? Simt că tot ce am crezut până acum fumează, că tot ce am făcut senăruie, că tot ce am viețuit a fost vis. Niciodată nu am simțit mai departe de mine însă. Sunt obosit și trist și sunt singur în casa aceasta grea de amintiri. De ce mă năpădesc amintirile? Și de ce mă învăluie noaptea de vară cu tânguire de greier și asfinții de patin? Și nu mai am deloc puteri în mine? Și sufletul meu e cu adevărat năruit? Trebuie să mi schimb? Trebuie să mă schimb? Trebuie să mă pogor în stradă și să-mi brațele brațele culegând ajutor și dragoste? Trebuie să-mi câștig prieteni? Ceea ce înțeleg eu acum îmi îndurerează ființa până la măduvă. Oai, am ajuns atât de neputincios încât o noapte de vară să mă desprame într-atât? Cât aș vrea să știu ce voi simți și voi gândi eu în vara viitoare? Și cât aș vrea să știu, dacă atunci sufletul meu va îngădui să plâng? 6. Mă vânturile. Dar numai aceasta e lumea. De câte da zile mă chinuiești altfel de întrebări. Cum să eu? Simt că îmi lipsește ceva adânc, masiv, sigur, intim, cu care să mă contopesc. De ani. Acum aș fi avut un tovarăș, Dar mă aflu singur sub așița unor îndoieli ce și sfârșie sufletul și-mi vredile. Au trecut de mult timpurile când chimia și insectele îmi odifneau creierul. Nu mai cred în ele. Nu mai mă mulțumesc. Au trecut și timpurile lui Felix Leodantec și Hecăl, zilele sfârșite inocente în fața vocalului cu tritoni, nopțile istorvite lângă volumele cu scoarțe roșii din bibliotec de filozofie și antific, schimbări de temălii s-au înfăprit în suflet aproape fără să-i iau în seamă. Ceea ce treceam mai înainte privesc acum cu nepăsare. Din toate acele săptămâni de toamnă, de iarnă, pe care ele o socoteam monotone, inutile, cheltuite resemnate în lectorii inactuale, s-au depus în lăuntrul meu fapte noi. Cum să le spun altfel decât fapte? M-am deșteptat îmbogățit, împlinit și totuși chinuit de sentimentul absenței unor lucruri despre care nu știu nimic. Oh, cât mi-e de greu să știu ce nu am învățat din cărți. Nu aflu cuvinte, nu dicesc procedeele. Dar rezultatele săptămânilor mele sunt evidente. Eu mă simt altul, hotărât altul. E dureros însă că împlinirile, înnoirile, depășirile mele sunt întrăvănășite de acea conștiință a absenței, a golului. Înțeleg atât de puțin din toate aceste lumini și umbre ce îmbrăzdează sufletul. Știu numai că ele se precipită acum, în anii de 30. Știu că nu le îndură adolescenții care au patinat dincolo, fără niciun șoc, fără nicio disperare. Și bănuiesc că toată această nedumerire va pieri în curând și că nebura care obosește sufletul se va risipi. Atunci voi înțelege necesitatea tuturor acestor schimbări. De aceea, romanul adolescențului Bioc nu va fi niciodată scris. Cum aș putea nota mobilitatea ciudată a sufletului? Iar dacă aș izbăti oare caietele mele, aș putea alcătui un roman? Tot ce am scris în 500 de pagini, ar încăpeam în câteva capitole, am ajutat mereu tot mai puține date asupra celorlalți. Încercăm să mă pătrund și să mă înțeleg pe mine, fără să izbitesc. Mă înspăimânt de câte ori frunzăresc jurnalul. Cât de departe sunt încă de un roman. Dar scrind acestea mă întreb... Oare putea cineva construi un roman așa cum l-am înțeles și eu, ca o răspundere completă și reală a adolescenței mele, a adolescenței noastre? Eu am vrut să scriu o carte care să fie, în primul rând, o justificare a întregii vieți untrice pe care am viitui-o în marginea școlii în adolescență și prezum că eu din adolescență. Nu voi iluzi. Dar pentru cine mărturisirile acestea de mult știe? M-am hotărât să nu mai scriu în jurnal pentru că, fără roman, el nu-și mai are niciun rost. La răstimpuri tot mai mari, în ceasuri de grede tristeți, de plină criză, îl deschid, citesc pagini și câteodată adaug. Nu mai culeg material în trânsul și nu fac exerciții de romancier precoce ca acum un an. Dacă l-a cineva, nu l-ar înțelege. Nu am urmărit și nici nu se poate urmări decât cu formele pe care neîncetat le-a cunoscut sultetul meu. Eroul ar apare veșnic contradictoriu. Mă întreb cum am ajuns aici, la marea mea întrebare a romanului adolescenței. Problemă pe care predarea totală o soluționează. Ne recunoscându-mă în atâtea din paginile caetilor, lipindu-mă pe alocuri ridicol, în m-am întrebat dacă aș putea construi pentru roman un personaj atât de stârgeritor, atât de contradictoriu. Și m-am întrebat dacă recușind personajul jurnalului meu, aș mai rămâne în realitate. Și iarăși, dacă hotărârea mea de a nu contraface realitatea ei sau nu literară. mi-am spus, adolescentul dintr-un roman trebuie să fie numai decât cel din liceul Spiru Haret anul 1924? Firește că nu. Și totuși, eu voiam romanul meu o carte de viață efectivă, o confesiune personală, o răfuială. N-aș putea răspunde pentru ce m-am hotărât să scriu eu numai o asemenea carte asupra adolescenței. Înțeleg... Însă, renunțarea mea de-a mai scrie când m-am convins de ridicolul eroului. Mi-a fost teamă că cititorii nu vor accepta necesitatea ridicolului adolescenței alături de necesitatea eroismului, a nostalgiei, a mediocrității. Dar eu am început de la însemnat starea sătească atât de nouăște intensă, a nemulțumirii totale. Nu e vorba de o nemulțumire trecătoare, când cărțile pierd savoarea, iar tristețea amenință să ajungă disperare nu mă recunosc sufletul de acum în niciunul din capitolele triste ale jurnalului. Sunt liniștit și odihnit. Simt numai insuficiența vieții mele lăuntrice. Mă mai marginile pe care eu le făcoteam generoase, largi. Aceasta e tot. Și e mult. Aș repeta de un nesfârșit număr de ori, numai atât? Numai atât? Nu știu de ce am ciudă pe munca mea științifică. Sunt convins că s-a împlinit întotdeauna spontan și nedisciplinat. De aceea nu pot fi astru față de puținătatea rezultatelor sale efective. Dar oricum știu acum atât de puține lucruri esențiale. De câte ori vreau să aflu cu adevărat cauzele, mă simt atât de turburat, de nesatisfăcut, de naufragiat. Sunt convins că drumul pe care l-am luat se va opri în fața unui punct mort. Și mă cuprind de ciuda gândind aceasta, pentru că nu înțeleg cine îmi aduce mie siguranța convindării. Într-o seară petrecută în riguros examen interior, m-am sfătuit să amând problemele științifice pentru universitate și să mă mulțumesc acum cu istoria. Dar istoria, ca orice lectură care nu te îndruncină, e un simplu opium, cărțile te filesc să-ți pierzi inteligent timpul și totuși această pierdere inteligentă nu e mai puțin absurdă prin faptul că te consumă și te înstrăinează. Acum simt că și știința, și istoria, și filozofia sunt inutile. Ard de dorul unui adevăr unic și pur, de siguranța unei dogme, a unui ghied infailibil. Nu știu de ce ividiez soarta adolescenților catolici. Și totuși orice biserică îmi repugna. Orice dogmă pe care nu o pot înțelege și o explica mă în furie. Mi se pare ridicol să accept după atâta trudă științifică absurdități biblice și grozării catolice. Dar dacă toate acestea nu sunt biserica, după cum m-am convins că nu sunt religia, M-am apropiat de mistică în directat. Am, am citit mărturisirile sfinților, cum citam oamenilor. Din curiozitate. Am rămas întotdeauna un curios neodihnit, iar dacă aș ajunge vreodată călugări, aș păstra în bibliotecă rasturile naturaliștilor și colecțiile erotice. Dar nu înțeleg mistică, deși m-am convins de mult că mistică nu trebuie înțeleasă. Nu mă pot apropia efectiv de Duhul Sfinților, pentru că mi-e teamă să nu mă conving din autosugestie, din dorința convingerii, iar nu din evidența adevărurilor. Nici nu știu dacă ceea ce mă e credința. De câte ori gândesc cuvântul acesta credință, mă simt nemulțumit, insultat chiar. Nu pot accepta credința în Dumnezeu, în Mântuitor, în Sfint, în Biserică. Înainte această atitudine fățișă mă mulțumea. Acum însă sunt nerimiștit. Dacă credința înseamnă altceva, dacă eu nu am ajuns încă adibuit tâlcul credinței și iau superstiția înspământată în locul unui fapt sublim de care mă aflu încă prea departe, rădăcesc tot mai mult calea pe care voiam să o păstrez în aceste pagini. Ceea ce am scris asupra credinței este atât de puțin limpede, atât de puțin lămuritor. Iar eu bănuiesc că m aș putea explica mai bine dacă mi-aș înfige pungnii în tâmple, aș închide ochii și mi-aș jura să nu mă ridic de la masă până ce nu găsesc cea din soluție vrednică de a fi ținut în seamă dar lucrul acesta cel puțin acum e perfect inutil. E de mine mă neliniștește noua vigiune pe care o capăt, nu știu de la cine, nu știu pentru cât timp și că nu știu datorită căror împrejurări. Astăzi am simțit imediat și dureros nemulțumirea de mine și de munca mea. Când m-am întrebat, aceasta e viața, m-am întrebat, atât am văzut eu din viață. Nu mă mai lega nimic de cărțile și de năzuintele care mă entuziasmau până atunci. Mi se părea că înlupsește conștiința rostului acestor cărți și acestor năduințe. Dar de ce să le numesc ale mele? Sunt izvorute din necesitățile organice sufletului meu? Sunt cu adevărat sufletul meu autentic sufletul meu de totdeauna? Poate sunt rupt din preocupările mele. Poate am îndurat prea multe experiențe direct personale care m-au depărtat de cărțile cu știință. Dar aceasta nu e o explicație. Eu gândesc și acum același laude asupra cărților cu știință. Adaug însă, cum nu adăugam mai înainte. Dar părțile acestea îmi vor cuprinde, mulțumi și etuiza viața? L-am întrecut, aceasta e sigur. Am ieșit din mine ca să pășesc mai departe. Pașii acestea îi împlineam cu fiecare carte citită, cu fiecare durere refulată. De ce astăzi întrecerea e atât de evidentă și în loc să mă mulțumească, Mă întristează, mă coplășește cu acel sentiment al absenței. Ce-mi lipsește? Viața mea lăuntrică de până acum. viziunile mele, rosturile mele, valorile mele. De ce s-au înăruit toate acestea dintr-o dată, fără nicio cauză reală, fără nicio criză? Poate eu lucrasem pe nisip, poate adunasem material inutil. Dar oare știința, filozofia, istoria sunt inutile? Cât de depărtate mi s-ar părea acum, nu pot să le cred. Atunci... De ce scufundarea bruscă petrecută zilele acestea sfârșită în ceasul acesta? Ruda mea nu va lămuri nimic. Deasupra tuturor ipotezelor și explicațiilor, va rămâne faptul. Pe mine mă în vânturile. Preșind că se vor petrece altceva decât simple experiențe în marginea unei cărți sau a unui om aflat din cărți. Preșind că, draga mea, viață un că se va dărui. Cui? Nu pot ce mă gândesc la biserică. Nu sunt un mistic și nici nu sunt un ateu satanic, cinic, disperat. Cum aș putea atunci ajunge la Iisus? Iată ce simt. Că sunt ridicat din mine și izbit de colțuri dureroase și lăsat iară în suflet și iarăși înalțat. Și nu știu nimic alt și nimic nu înțeleg. 7. Bacalaureatul Emoții mediocre la examenul de coligență. Și eu și Marcu răspundem prompt exact. Vanciu biruise, după trei ani, învățaseră matematica. La teză am rezolvat toate problemele. Ne-am întors acasă fără bucurii mari, așteptând rezultatul. Au început atunci zilele de neliniște pentru bacalaureat. Nu bar au căzut mulți și din pricina unor întrebări stupide, ceea ce nu m-au înspremântat destul ca să recitesc pe vacanță cărțile ultimilor patru ani de liceu. Am încercat să precizez ceea ce trebuia să știu și ceea ce știam. Fiam subiectele pe o listă, iar lista era fără sfârșit și timpul nu prea scurt și voința mea îndoielnică. Mi-am spus că la Daca laureat se va cerceta cultura generală, iar nu amănuntele pe care oricine le poate memora din părți. Uiteam cu încăpătânare cele ce mi-au povestit colegii de la primul examen din vară. Mă întâlneam cu Marcu la mine în mansardă ca să învățăm. Eu luam o fizică, el o geografie. Dar ne surprindeam peste un ceas polemizând în biologie și literatură. Aceasta s-a petrecut întotdeauna. Eu am învățat fizica singur și el singur geografia. Seara ne întâlneam din nou și rătăceam mult, pasionați și cinici, cănuind ani de muncă universitară, el la medicină, eu la greacă. Rezultatul examenului de corigență, înscrierea la bacalaureați cu taxă scumpă, frigurile așteptărilor înainte de teză au trecut. Au trecut. Începuse toamna și pe noi ne expiteau nostalgiei bucurescene, orașul torturat și trist sub frunze. Ne de diminețile preasemine și parcurile dezmorțindu-se proaspete din ploaie și ulițele brune cu pietre vechi și case alte. Învățam dureros ascultând prin ferestruici orașul revărțându-se către câmpuri de toamnă, Și iarăși nu găseam puterea de-a mă bazăcorit că sunt melancolic acum în fața marelui fapt. Aș fi vrut să alung tot undeva în sufletul meu, în orașul meu și să pășesc eroic. Mă descoperam ero pentru -că, că citeam cărți nesferite în început blând de toamnă. În sala prea mare și prea pentru sângele nostru înspământat, a fost rânduit fiecare în câte o bancă. Doi profesori necunoscuți și grăbiți le-au dictat subiectul. M-am liniștit pe cum am început să scriu. A doua zi, la același cear de dimineață, am tradus un paragraf din ca filozoful, iar după amiază am pregătit versiunea franceză. Eram liber trei zile. Ne-am întors acasă fericiți. Am râs pe străzi socotindu-ne studenți. Răgăzeam toți lui Marcu cu glume antisemite și Marcu răspundea sentenției, O vreiul în peci nu fiere. Eram toți admiși la oral. Mi s-a fixat pe liste albe și oficiale ziua de examen a fiecarei serii. Am fost cuprins atunci de febra nestăpânită a lecturilor tripite, a răsfoirilor nervoase, a memorizărilor afișelor, a, a sublinierilor cu creion roșu. Nu mai mă recunoșteam. Mă în zor și cercetam manuale aspre și seci, pe care nu le deschizizem niciodată în luceu. Mulțeam cu un suflet și un creier străin, instinctiv îndrășit. Simțeam cum nu scad puterile, cum mă voi prăbări dacă nu uit totul până ce scad. Și deodată m-am surprins calm, plictisit, dezgustat. Am așteptat să se apropie ziua oralului fără nicio emoție. Acum e seară, e cald, serifitesc miresne de ploaie. Dar azi dimineața era senin și rece. Cădeau frunzele și fructe de castan sălbatic cădeau și trotuarele erau curate, vinete. Am plecat fără șapcă și fără ceantă. Am plecat după ce m-a salutat mama și mi-a făcut cruce pe frunte și a aprins sandala. N-am putut golițeașca cu cata neagră. N-am putut sfârși cornul. Nu eram emoționat. Mă alene, evitând bulevardele cu tramvai și trecători grăbiți. Am ajuns în curtea largă printre cei din tâi. Ceciva candidați de la alte licee arăspoiau cărți din gheortane pline. Nu cunoșteam pe nimeni din seria mea, dar Marcu și ceilalți păgăduișele că vor veni ca să afle rezultatul. Ocoleam curtea fără să mă gândesc la nimic, fără să doresc nimic. La răstimpuri aș fi strigat să treacă, să treacă, dar mă linișteam și pășeam înainte, fără cărți și fără fișe. ne am amintit și m-a tulburat fără niciun rost, Părerea de rău pe care o studentă în medicină ce căutate meu mi-a spus. De ce nu mai sunt și eu în liceu? Mi-am amintit și m-au tulburat alte scene și cuvinte aproape uitate. Mă în curtea largă cu gândurile străine de examen și de comisia care întârzia să se adune. După un ceas am fost chemați în coridorul întunecat. Îmi priveam și tremurau cu buzele albe, cu gâturile reci, cu tâmplele subte. Eu eram palid și îmi torturam ochelarii. În clasă nevălise prea multă lumină. M-am surprins în ciudat că lipsa catedra. Profesorii s-au așezat pe scaune. Noi într-o bancă lungă, unul lângă altul. Eram calm, prea calm. Am început cu limba și literatura română. Poți să-mi spui evoluția sufixelor? Băiatul privea în gol. Vecinul lui tremura. Îl vedeam că se oprește cu greu să nu ridice degetul. Întrebat a răspuns, dar a confundat. Aceasta a bucurat pe al treilea vecin pe care din Sabin profesorul l-a sărit cercetându-mă pe mine. Am răspuns toate prea prompt și încruntat. Știi exemple din lexicul bizantin? O întrebare stupită, dar știam. Mi-o și supărat, zâmbind la răspunsuri prezumțios, profesorul m-a socotit firește patagal tremiant și mi-a pus alte întrebări, ale căror răspunsuri nu se pot memora dar a căzut singur în cursă pentru că înțelegeam pe Eminescu și i-am interpretat mai bine decât se aștepta începutul scrisorii întâi. M-a întrebat din istorii Cearderen, fără să bănuiască acele nopți parfumate când citeam pe Shinkai și fără să știe că descoperisem de curând, la un anticar, istoria filologiei române a lui Șeineanu. De ce-l persecut atât? Ziceam că se întreabă ceilalți. Poate e evreu? Știi ceva despre originile poeziei populare? I-am spus și știam. m a întrerupt. Mulțumesc. Cu dumneata am sfârșit. Prima izbândă îmi dăduse curaj. Am răspuns la istorie că te dorea curiozitatea bănuitoare a profesorului. Relațiile lui Petru Mușat cu Polonii. Vecinul meu nu a avut noroc. Pe unde intra Nicolae m am recordat în București când venea din Moldova? Ce domn român s-a înnecat în Dâmbovița? Aceasta o știa ultimul din serie. Vlad înnecatul. Știi ceva despre el? A fost domn al munteniei. Bine. La geografie n-am știut să spun flora versantului nord-estic al munților Apuseni. N-am știut nici afluenții Crișului Alb. Am luat patru. Deci nimeni știau atâtea numiri de râu și munci. La fizică și chimie, la limba franceză, am răspuns tot ce m-au întrebat. Mi-era ciudat că profesorul, incult, nu discuta decât despre sinonime și omonime sau ne punea să rezumăm sidul." Spuneam evoluția aparatului digestiv de la echinoderme până la om. Mi-am amintit lecturile mele științifice, anii petrecuți în laboratorul de fiziologie al casei școalelor, colecțiile de insecte, volumele lui Brem, Perie și Fabr. Încet, încet răspundeam. Mă pasiona întrebarea. Faceam eforturi de memorie, de logică, de atenție. Dar profesorul nu era mulțumit. Mi-a făcutit memoria proastă. Dacă te a apuca să le înveți, trebuia să le înveți până la capăt, că un perfect al albinte nu se admir decât o mediocră în ca pentru nota 5. Am roșit. Eram umilit, furios, trist. Aș fi vrut să-i spun ce. Aș fi vrut să-l provoc pe el, inclus singur un îngânfat profesor al unei științe culese din manualele elementare, la o discuție de filozofie biologică. Dar n-am putut face nimic. Mi-am înghițit amar umilința, sfârșitem. Am plecat fără nicio bucurie, fără să zic, fără să alerg pe străzi, așa cum însă găduisem. Am povestit prietenilor furia mea cu profesorul de naturale, m-am făcotit naiv. Și cinciul e bun. Am făcut pe un colț de zid media. Îmi da în orice caz șase. Sunt aproape sigur trecut și nu simt nicio bucurie și asta mă doare. Mult, mult. Și de aceea scriu un caiet, ca să nu uit durerea din ziua examenului meu. În roman, dacă îl voi scrie vreodată, voi culege toate stupiditățile, toată absurditatea bacalaureatului. Voi dovedi cu atâta de că trec cei norocoși, cei favorizați, cei tâmpi. Eu n-am văzut selecția despre care mi se vorbește. Dacă mă întreba la naturale, insectele, la franceze, romantismul, iar la geografie, originile geologice ale munților, luam cea mai mare notă. Dacă mă întrebau altceva, poate luam la toate insuficient. Am avut noroc? Am avut și nenoroc. Dacă voi promova, voi promova mediocru printr-o întâmplare. Păcatele mele n-au fost urcinse. Însușirile mele n-au fost răstatite. Penibil. Dacă nu voi trece. A început să plouă. Greu, rece, monoton. E toamnă afară sau e toamnă în mansarda mea? Opt. Final. Am scăpat, am scăpat. Am trecut singurul din seria liceului nostru. Mă doare că n-a trecut și Marco. Dar acum, Nu-mi va mai fi prieten. Pe noi ne legau creierele, nu sufetele. Desparțeți cine știe dacă nu ne vom cuita. Mi-am cetit numele pe listă cu ochi tulburi. M-am plimbat iarăși prin curta largă cu platan ca în zilele examenului. M-a cuprins deodată un dor puternic de a vedea liceul unde am petrecut 8 ani. Mă profesorii. Mă întrebau elevii asupra bacalaureatului. Le răspundeam trepit. Pe mine mă întristau clasele în care peste puțin timp nu voi mai zări nicio facță cunoscută. Și mă întrista portarul și orga măruntă, ascundu o sub și vlafride cu cărți din care atât am cetit. Prietenii m-au sărutat. Iată că încep răsplătirile. Cine știe ce viață începe în zilele astea de toamnă când eu mă simt atât de schimbat de străin și mă simt ispitit să plâng, să alerg, să râd. Nu vreau să mă gândesc la universitate. Caietul acesta e încă un caiet de adolescent. Mai vreau să scriu numai câteva pagini și apoi să-l pentru totdeauna. Cine ar putea înțelege tristețea sălbatică a acestui sfârșit pentru totdeauna? O viață se închide. Voi răsfoi mai târziu caietul și poate nu-l voi răsfoi, ca până acum, singur. Știu cu greu. Mă simt furat de noi desfățări, de gânduri noi, Universitatea. Și mă simt încă legat de adolescența mea, de acel roman pe care nu l-am scris. Nu l-am scris pentru că nu puteam descoperi în mine și în ceilalți un roman. Eram cu toții contururi, nostalgii, mediocritate, câteodată ridicoli, câteodată eroici. Cum aș fi putut iscodi în lumea aceasta un conflict care să ducă la un roman? Nu l-am scris și mă apasă viața mea și viața adolescentului pe care l-aș oglindi în roman. Nu înțeleg nimic din tot ce viețuiește acum în jurul meu. Mă ofrează romanul măchinului atâta fapte care trebuie spuse. Și nu știu cum să-l scriu, și nu pot să-l scriu. Soarele se iubește din nou. Soarele se întunecă. Astăzi am colindat plămplurile cu miros de toamnă, ca după miețile copilăriei. Am revăzut atâtea lucruri. Am plâns ca un adolescent lângă un copac, descoperind un colț albastru de cer. N-am știut și nu m-am întrebat. Am venit acasă. De-acum va trebui să muncesc mult, să muncesc fără odihnă, să-mi ispăvesc grunt anii tinereți și nu pot munci. Mă lovesc, îmi mușc buzele și nu pot munci. Se sfârșește însângerată toamnă. Vansarda mea a rămas aceeași, blândă, singură, tristă. Eu am să scriu romanul adolescentului meu, dar am să-l scriu ca un jurnal al autorului. Cartea mea nu va fi un roman Comentarii, note, schițe pentru roman. E singurul mijloc de a surprinde realitatea, firesc și dramatic. Plouă! Plouă! Dintr-o mansardă, iubești întotdeauna floarea. Vreau să închei jurnalul în această zi de toamnă. Îl închei pentru că mă arde dorul de a începe chiar acum romanul. Am schițat cele din i capitole. Voi scrie. Pentru că am rămas singur, m-am hotărât să încep chiar azi Romanul Adolescentului Miop. Sunt fericit în grădină plouă. Sfârșit. Romanul Adolescentului Miop de Mircea Volumul volumul 2 Gaudeamus, 1928 Partea 1. 1. Decor Caștanii erau umed după ploaie, bulevardele reci și deasupra mea toamnă. Pășeam spielnic și stânjenit de privirile celorlalți. Mă încruntam ca să prind curaj. Regemat de zid, pe coridorul ce ducea la secretariat, mă desfătam. Aș fi vrut să nu mă descopere nimeni, ci eu să-i descopăr pe toți. Și erau toți dragi și gândeam de acum, ei îmi sunt tovarăș. Zăream prea multe studente și toate mi se păreau frumoase și le socoteam asemenea ei. Simțeam cum cresc în mine nădești și doruri și cum se i scodesc Am Îmi spuneam, nu e așa că aceștia sunt cei mai frumoșani și nu știam dacă trebuie să-i stăpânesc sau să-i las să mă stăpânească. Trecuseră acele nopți tulburate de dramatica greacă. Într-o dimineață dureros de senină m-am coborât din mansardă. Flori de tufănică mă ispitau, cerul era înalt, înalt. Casa mi se părea atât de bună, de dragă. Curtea îmi era prietenă. Lucele mari de gheață se umiliau în soare. Atunci am hotărât. Greaca n-am să o învăț acum. S-a fi spus că așteptam un fapt de mult făgăduit și nu știam ce aștept. Trebuia să-mi găsesc prieteni noi, dar nu puteam să vorbesc colegilor care se așezau în băncile din fund și îmi priveau bănitor lentilele și sânbetul. Nu puteam să vorbesc colegilor care se așezau în băncile din față și nu mă priveau deloc. Așteptam. Ploua! Ploua! Eu îmi cumpărasem foarte multe după vaca laureat. În mansardă singur citeam, cea din 5 toamnă gândeam eu și zândeam. Și din 5 curs, în anfitatul maiorescu, ascultat lângă perastră, în ciudat de amurgul prea sângeriu și de mâna mele, prea albă, prea caldă.